Він вчасно з'являвся на городі коло квочки з курчатами, і ворони, що прилітали сюди, вже не для того, щоб порпатись у світнику, даремне топтались на гілках дерев, ласо поглядаючи на дрібні клубочки. Двічі мав він у своєму дзьобі сіре пір'я яструба і від нього носив на щоці широкий рубець дурного сивого делду, який встиг вирости за цей час на величезного півнюру, що лякав усіх своїм безнадійним басом. Він зовсім зігнав з двору, так ніхто й не знав, куди той подівся. Тепер Рудько поширив свій вплив на цілу вулицю та сусідські двори і забезпечив там собі блискуче положення. Кожний півень з того кутка пам'ятав день і ніч про мідяного півника, що так надпівняче побив його в першій і останній бійці. Бо незручному борцеві не допомагали ніякі хитрощі. Даремно було удавати, що ніби обом загрожує спільна небезпека, і доцільніше звести рахунки іншим разом. Даремно було робити вигляд, що дома чекає пильна справа. Рудько переслідував такого боягуза аж до самого його двору і там примушував прийняти бій. Отож, кажу, кожний півень міг завжди зачекати, що на баркан рідного подвір'я злетить пишний Рудько і примусить його до найбільш принизливого, найбільш ганебного для кожного півня вияву покори – підняти вгору тремтячі крила і закиркати куркою». Рудько, як власної чести, боронив і чести свого народу. Увечері, коли до ганку сходилися всі кури і квочки приводили свої родини, гуси здалеку мусили чекати своєї черги. А великий злісний гусак, що душив ногами малих курчат, не раз визнав перевагу Рудькового залізного дзьоба. Нахабних дурних качок він любив отганяти так скоро, щоб у них запліталися ноги, і вони, зарившись носом у землю, ще довго крякали, дивуючись, як це воно сталося. Кіт Кирило, якому Рудько, попри всі його чесноти, не довіряв, смів ходити тепер лише по барканах та дахах – і часто траплялось, що голодний сірко, дарма що класав у повітрі зубами, мусив тікати у другий кінець двору від родкових острогів. Ба й самій господині не дозволяв він зачепати своїх курей – на цьому ґрунті виникали великі непорозуміння, і Рудько ледве не попав об борщ. Бо й дійсно, коли півневі здавалося, що господиня мучить котрусь курку, то він вважав своїм прямим обов'язком злетіти їй на груди або кинутись на спину. Не зважав на удари ногами чи дрючком і скоро примусив боятися себе навіть жвавих синів господаря. Рудько дійшов у своїй сваволі до того, що просто ганявся за кожним, хто виходив з хати. І певне, йому не минути б казана, якби невелике горе, що звалилось на щасливе подвір'я. Захворіло кілька курчат, і на вечір були мертві. Вранці Рудько побачив, що дві курки не вийшли разом з усіма з курника. Сиділи на стовбуршені на землі під сідалом і наозивалися на всі його заклики. Опівдні під парканом у кропові лишилося сидіти ще три, вночі кілька упало з Страшна пошесть на протязі двох тижнів винищила велику рудькову родину. Устоявся тільки він сам та ще дві старі курки бабусі. Кілька видужало, а курчата загинули майже всі. Ця хвороба призвела до тої великої катастрофи, що цілком перевернула життя нашого півня. Господар вирішив завести добрих породистих курей, і от одного дня на підвір'ї з'явилися десять великих чорних курок. Але коли б то вони були самі, а то з ними був ще більший і ще чорніший півень з такими довгими ногами, що наш Рудько, не згинаючись, міг би пройти між ними. Ноги ногами, та це не дає право ходити по чужому подвір'ї, і Рудько порадив йому швидше вернутися, звідки прийшов. Той щось глумливо вигукнув, Рудько цього й тільки й чекав, і почалося. Господар придбав також індика з індичкою, їх Рудько зразу не помітив». Вони, певно, були з одного двору з чорними курми, бо коли індик вгледів, як в повітрі метнулося два тіла і почув гнівний крик болю чорного велетня, він поспішив на поміч чужинцеві. Парістий птах на вигляд куди страшніший за Шуліку, з голосом ще чуднішим від свого вигляду, про існування якого Рудько навіть не підозрював,